24 липня 2021 року Перше Обидві стоянки кемпінгу у Канонсіонні, одна для автомобілів, друга для кемперів, заповнені. Клята пандемія. Кемпінг повністю забитий. Голлі проїжджає чверть милі вгору по старій 17 і паркується на узбіччі. Вона телефонує Лакіші Стоун, яка обіцяє чекати у тіні кемпінгової лавки. Голлі каже, що зараз вона трохи вище по дорозі і просить 5-10 хвилин форе. «Вибачте, що не попередила про складнощі з паркуванням ніякої є лакіша. Десь половина машин у парку наші. У нас цього року збір корпоративної банди. Більшість працює або навчається в коледжі». «Все нормально», каже Голлі. «Я із задоволенням прогуляюся». «Це правда». Здається, її переслідує набір запахів з материного будинку. Чи, може, запахи висоталися у мозок, звідки їх вже нічим не витравити? Вона сподівається, що свіже повітря змиє їх разом з ворожістю, котру вона намагається безуспішно відкинути. Вона постійно думає про перші місяці після смерті Білла. Те, що залишилося від трастового фонду, в суперечвиттю матері вкладено у Finders Keepers. Вона пам'ятає, як молилася, щоб додалося клієнтів. Пам'ятає, як наче дилеру казино тасувала рахунки, сплачуючи термінові і відкладаючи ті, котрі можуть зачекати включно з тими, які мають червоний штамп останнє повідомлення. Тим часом її мати скуповувала коштовності. Голі розуміє, що від збудження майже зривається на біг і змушує себе зупинитися на місці. Просто попереду вимальовується вивіска кемпінгу. Усміхнений вождь індіанців у яскравому червоно-біло-синьому головному уборі, котрий простягає те, що, ймовірно, має означати «люльку миру». Голі цікаво, чи усвідомлюють люди, які використовують цей образ, до якої міри він расистський. Звичайно, ні. Швидше за все, вони думають, що старий вождь Смоук Ум -Um із люлькою миру – це спосіб вишанування корінних американців, які колись жили на озері Упсала, а тепер у резервації за десятки миль від місць, де звикли полювати. «Досить», – пошибки проказує Голлі. Вона на мить заплющує очі й бурмоче молитву. Слова асоціюються з лікуванням від алкоголізму, але допомагають і в багатьох інших випадках. Дай мені спокійно прийняти те, що я не можу змінити. Її мати померла. Страшні часи загрозливого банкрутства минули. Finders keepers дає стабільний прибуток. Просто ідеальний час, щоб дізнатися, що сталося з Бонні Рейдал. Голі відкриває очі і крокує вперед. Вона майже на місці. Друге. Завдяки своїй роботі над індексацією історичних фактів, Голлі знає, що канонсіоні древньою мовою єрокезів означає «довгий будинок» і насправді знаходить «довгий будинок» в центрі кемпінгу. Половину відведено під магазин, а другу половину, здається, для групових зборів. Просто зараз у другій половині повно хлопців і дівчат, які співають «The night they draw old Dixie down», тоді як керівник хору, якщо він такий керівник, акомпанує на електрогітарі. Не Джоан Байес, але голоси, що бранять у прозорому повітрі, досить милозвучні. Хтось грає у софтбол, зграє чоловіків, кидає підкови і брязкіт примушує спекотне літнє повітря вібрувати. Один із чоловіків кричить «Не так сильно заради Бога». Озеро повне пловців і тих, хто просто плескається у прохолодній воді. Люди потоком входять і виходять з магазину, закусюючи та попиваючи. Багато хто одягнений у сувенірні футболки з зображенням люльки миру великого вождя смовкума на грудях. Масок зовсім небагато. І, незважаючи на те, що голі в масці, вона відчуває сплеск радощів, спостерігаючи за всім цим бурхливим, неприкритим щастям. Америка повертається, хай там ковід чи ні. Це не лише хвилює, а й породжує нові надії. Вона обходить тіньовий бік довгого будинку і бачить лакішу Стоун, котра сидить на лавці за столом для пікніків зі столешною, вкритою, вирізьбленими ініціалами. Поверх темно-зеленого бікіні накинуто світло-зелене парео. Вона приблизно того ж віку, що й Бонні, плюс-мінус рік, і виглядає абсолютно приголомшливо, молодою, живою та сексуальною. Голлі припускає, що Бонні виглядала так само. Добре, аби й зараз виглядала так само. «Привіт», – вітається вона. «Ви кіша, чи не так? Я Голлі Гібні». «Кіша, з вашого дозволу», – відказує молода жінка. Я купила вам Снепл із цукром. Сподіваюся, це окей? Чудово, погоджується Голлі. Дуже доречно. Вона бере пляшку, згоїть ковпачок і сідає біля киші. Можна запитати, чи ви щеплені? Двічі Пфайзером? А я модерною, відказує Голлі. Нова зустріч. Вона знімає маску і якусь мить тримає її в руці. «Я почуваюся безглуздо, одягаючи її тут, але нещодавно в моїй родині трапилася смерть від ковіду». «О, дуже прикро. Хтось із близьких?» «Моя мати», – відповідає Голлій, думає, – «яка купує прикраси, яких не має наміру носити». «Жахливо. Вона була вакцинована?» «Вона не вірила у вакцинацію». «Боже, це жорстоко. Як ви почуваєтеся?» Як зазвичай кажуть, у телешоу це важко, Голі запихає маску до кишені. Здебільшого я знаходжу вихід, зосереджуючись на роботі, яка нині полягає в тому, щоб знайти бонідал або з'ясувати, що з нею сталося, я не розлучатиму вас із друзями надовго. Не хвилюйтеся вони грають у софтбол або плавають. Я паршиво граю у м'яч, тому більшу частину дня просиділа у воді, ми маємо безліч часу. На софтбольному полі спалах емоцій. Кіша дивиться. Хтось махає її рукою. Вона махає у відповідь. Потім повертається до голі. «Багато хто з нас приїздить сюди три роки поспіль. Я дуже чекала на зустріч. Але відколи зникла Бонні, вона знизує плечима. Не так вже й чекала. Думаєте, вона мертва?» Кіша зітхає і дивиться на воду. Коли підводить Карі очі, свої прекрасні очі, вони повні сліз. Якби ж це було щось інше, вона ніби зникла з лиця землі. Я дзвонила усім, кого могла згадати, усім нашим спільним друзям, і, звичайно, говорила з її матір'ю. Нічого. Вона моя найкраща подруга. Поліція вважає її зниклою безвісти. Звичайно, це не те, що думає Ізі Джейнс або Піт Хантлі. Звичайно, погоджується Кіша і відпиває з пляшки. Ви чули про Маліка Даттона, правда? Голі киває. Це чудовий приклад того, як у цьому місті працює 5-0. Хлопця вбили через розбитий задній ліхтар. Очікувалося, що їх більше зацікавить біла дівчина, але ні. 5-0 термін, запозичений з поліцейського телесеріалу «Гавайи вперше вийшов в ефір у 1968 році, названого так через те, що події відбуваються у 50-му штаті США. За іншою версією, у 80-х роках немарковані поліцейські автомобілі у США можна було ідентифікувати за шильдом 5.0 на передній панелі. Поліція використовувала автомобілі з 5-літровим двигуном. Наглядачі за вуличними наркодилерами вигукували 5-0, увага, коп, не підходь до машини. Це мінне поле, на яке Голлі не хоче заходити. Дозвольте записати нашу розмову. Ніколи не називай це дізнанням, попереджав Білл Годжес. Дізнання проводять копи, а ми просто розмовляємо. Звичайно, але багато я не розповім. Вона пішла, і це неправильно, це єдине, що я знаю. Голів вважає, що Кіша знає більше, і хоча не очікує прориву, надія її не полишає. Так само, як і цікавість. Вона кладе телефон на пошрамований стіл і натискає іконку запису. Я працюю на матір Бонні, і мені цікаво, як вони розумілися. Кіша розкриває вуста, але зупиняється. Ні про що з того, що ви скажете, Пенні не дізнається. Маєте моє слово. Я намагаюся розставити крапки на «ди». Гаразд. Кіша дивиться вниз на озеро, хмурячись. Потім зітхає і зиркає на Голі. Вони не дуже ладнали. Головним чином тому, що Пенні завжди заглядала Бонні через плече, якщо ви розумієте, про що я. Голі точно розуміє. Все, що робила Бонні, натикалося на протидію мами. Бон говорила, що ненавиділа возити матір на автомобілі, тому що Пенні завжди знала коротший або більш вільний шлях. «Перебирайся, перебирайся тобі в ліву смугу. Розумієте?» «Так». Крім того, за словами Бонні, Пенні завжди натискала невидимі гальма на пасажирському місці і напружувалася, коли Бон занадто наближалася до машини попереду. «Добіса дратує». А одного разу Бонні зробила руде пасмо – Виглядало дуже мило, принаймні я так думала, але мати сказала, що вона виглядає як шльондра. «А якби вона все-таки зробила татуювання, як хотіла?» – кіша закочує очі. Голлі сміється. Вона нічого не може з собою вдіяти. Вони весь час сварилися за її роботу у бібліотеці. Пенні хотіла, щоб вона працювала в її банку. Вона говорила, що оплата та пільги там набагато вигідніші, і не треба сім годин на день носити маску, за винятком особистих зустрічей. Але Бонні подобалося працювати в бібліотеці, як я вже казала, у нас хороший колектив. Ми дружимо. Ну, за винятком Мета Конроя, звісно. Він головний бібліотекар, і щось на кшталт пігулки. Розпускає руки. Голі згадує те, що почула від інших бібліотекарок, жодної з яких тут немає. Так, але цього року він трохи посмирнішав, можливо завдяки історії з тим доцентом з катедри соціології. Ви, мабуть, не чули про це, бо адміністрація мовчала, а ми в бібліотеці все чуємо, у нас центр пліток. Доцент схопив за дубцю якусь аспірантку, свідок підтвердив, і хлопця звільнили. Приблизно тоді мед почав поводитися як слід. Кіша робить паузу. Хоча й досі ніколи не втрачає можливості заглянути дівчині під спідницю. Нічого незвичайного, за винятком того, що він досить відверто про це говорить. «Чи вам не здається, що він має якесь відношення до зникнення Боні?» Кіша радісно сміється. «О, господи, ні! Моя мама називає його «суворою ниткою». Бонні важча за нього щонайменше на десяток кілограмів. Якби Мет налаштувався хапати її за дупу, вона б кинула його через плече або розчавила об стіну. Вона займається дзюдо чи якимось іншим бойовим мистецтвом. Та ні, нічого такого, але вона ходила на уроки самооборони. Я її відвела. Це ще одне, що гнітило її матір. Вона називала це невиправданими витратами. Мати вважала Бон повною нікчемою, і коли зайшла розмова про роботу в банку, спалахнув справжній скандал. «А як щодо розбитого серця?» Кіша киває головою. «Можна і так сказати, звичайно, але любов нікуди не поділася. Розумієте?» Голі згадує зошити з поетичними завитками в шухляді нічного столика її матері і каже, що розуміє. «Кішо, а чи могла Бонні полишити місто заради втечі від матері? Усі ці постійні причіпки та нарікання ці суперечки?» «Жінка-поліцейська ставила мені те саме запитання», – відповідає Кіша. «По телефону ми не зустрічалися. Два чи три запитання, а потім, дякую, пані Стоун, ви дуже допомогли. Типовий дзвінок». «Відповідь на запитання в жодному разі». Якщо ви подумали, що Бон та її мама ненавиділи одна одну, то неправильно мене зрозуміли. Були сварки, іноді крики, але жодних бійок чи чогось подібного. Вони завжди мирилися, принаймні, наскільки я знаю. Те, що між ними відбувалося, більше нагадувало камінець у черевику. Голі вражена. Вона задається питанням, а чи стосунки з Шарлоттою були для неї таким самим камінцем у черевику? Вона згадує Деніела Гейлі, злодія, котрого не існувало, і вирішує, що то було таки щось вагоміше за камінець. «Мі згібні, голі, ви ще тут чи вовну чешете?» – усміхається Кіша. Здається, трохи начисала. «А чи мала вона запас готівки, про який вам відомо? Я запитую тому, що за її кредитною карткою останнім часом не було жодних рухів». «Бо ні. Ні, те, що залишалося, йшло до банку, і, я думаю, вона інвестувала. Без фанатизму, просто їй подобалося зрідка грати на фондовій біржі». «У вас не залишилося її одягу? Те, чого ви давно не бачили?» Кіша примружує очі. «Що ви маєте на увазі?» «Голлі сором'язлива людина, але поводиться геть інакше, коли веде справу». «Давайте відверто. Ви її прикриваєте?» Ви її найкраща подруга, можна сказати, віддана подруга, і, думаю, ви б це зробили, якби вона попросила. Мене це трохи обурює, хмурить брови кіша. Голі, яка з настанням епідемії намагається уникати фізичних контактів, незамислюючись кладе руку на плече молодої жінки. Іноді моя робота полягає в тому, щоб ставити неприємні запитання. Можливо, у Пенні та Бонні були не ідеальні стосунки, але жінка платить мені, щоб я знайшла її дочку, бо божеволіє від невизначеності». Я почула. «Ні». Бон не тримала у мене жодного одягу. У неї не було секретної схованки. І Мед Конрой не викрадав її, бо сам розпитував про Бонні у відділі кадрів, охороні кампусу, завсідників бібліотеки. Треба віддати йому належне. Записка, яку вона нібито залишила. Це фігня. І кинути велосипед? Вона любила цей велосипед. Збирала на нього гроші. Я вам точно кажу. Хтось стежив за нею, потім схопив, зґвалтував і вбив. «Бідна Бонні!» Цього разу сльози течуть рікою, і вона опускає голову. «А як щодо хлопця, щодо Тома Гіггінса? Знаєте щось про нього?» Кіша різко сміється і закочує очі. «Колишній, слабак, невдаха, тягар. Мати Бонні була абсолютно права щодо нього. Однозначно не міг викрасти. Не знаю, що б он у ньому знайшла». І повторює слова Пенні. Мабуть, вся справа у сексі. Голлі повертається до версії з викраденням, якому передувало стеження. Воно здається все більше-більш вірогідним, що означає, що злочин не був імпульсивним. Отже, Голлі потрібно ще раз дуже уважно переглянути записи з Джетмарт. Але вона зробить це завтра, на свіжі очі та розум. А сьогодні був довгий день. «А ви давно працюєте приватним детективом?» «Кілька років», – відповідає Голлі. «Це цікава робота. Мені подобається. Звичайно, є нудні аспекти. Буває небезпечно?» Голлі згадує про печеру в Техасі, як щось людиноподібне з тихим зойком падає у ліфтову шахту. «Зрідка буває. Мені цікаво, тому що ви жінка, ну і все таке». «Як ви стали детективом? Працювали в поліції? Ви не схожі на копа?» Знову брязкання підкови, крики захвату. Діти в конференцзалі співають "Tonight" із вестсайдської історії. Повітря сповнене молодих голосів. «Я ніколи не була копом», – зітхає Голлі. «Щодо того, як я знайшла цю роботу, це теж складне питання». «Що ж, сподіваюся, у вас вийде знайти Бонні. Вона мені як рідна сестра. І, сподіваюся, рано чи пізно, ви дізнаєтеся, що з нею сталося. Але я не можу не відчувати гіркоти. У Бонні є заможна мама, яка працює в банку. Вона може дозволити собі вам платити. Це неправильно так почуватися, але не можу нічого з цим зробити». Голі могла б сказати Кіші, що Пенні Далл, ймовірно, зовсім небагата, що її звільнили з роботи через ковід, що вона отримує неповну зарплату від Норбанк. Може сказати, але мовчить. Натомість робить те, що вміє найкраще. Пильно дивиться в очі Кіші. Цей погляд вимагає більше інформації. І Кіша дає слабину. Через смуток, чи через гнів, чи через усе разом вона трохи відходить від обережної лінії поведінки при розмові з білою жінкою. Лише трошечки. Як ви думаєте, що лишилося у мами Маліка Даттона? Вона працює в пральні Адамс-Лондрі у центрі міста. Чоловік її покинув. У неї дівчатка-близнючки, яким знадобиться одяг, коли восени вони підуть до школи. Шкільне приладдя старший працює в Мідас Мафлер і за можливості допомагає. Потім вона втрачає Маліка. Пострілу в голову мізки на всі боки. Знаєте приказку про те, що велике журі може звинуватити навіть бутерброд з шинкою, якщо прокурор добре попросить. Копу, який застрелив Маліка, вони навіть не висунули звинувачення, гадаю, завдяки тому, що він не з шинкою, а з арахісовим маслом і варенням. Не висунули Щоправда, він втратив роботу. Голлі вирішує промовчати, тому що Лакіші Стоун цього недостатньо. Так само недостатньо і для Голлі. І, до честі Ізабель Джейнс, їй теж недостатньо. Що стосується того полісмена, ймовірно, зараз він працює в охороні або зачепився за державну в'язницю і стереже камеру, у якій міг би сидіти сам. Кіша стискає кулак і тихо стукає ним по вкритій шрамами поверхні столу для пікніка. Цивільного позову також не було. На нього не вистачило грошей. Black News було створили фонд, але грошей все одно не вистачило, щоб найняти хорошого адвоката. Стара історія. Black News Channel. BNC. Американський платний телеканал новин, орієнтований на афроамериканську аудиторію. Був запущений 10 лютого 2020 року. Збанкрутував у 2022 Занадто стара, шипоче Голлі. Кіша хитає головою, наче хоче прояснити деталі. «Щодо пошуку Бонні, йдіть з Божою любов'ю та моїми найкращими побажаннями. Кажу від усього серця, знайдіть того, хто це зробив, і... Ви носите пістолет, Голлі?» Іноді, коли й потрібно. В неї ствол біла. Але не сьогодні. Ну, то якщо знайдете того упиря, пристрельте. Відстрельте йому яйця, вибачте за французьку. Що стосується Маліка, ніхто не шукає справедливості. І Елен Креслоу також. А чому? Бо обидва чорні. Голі згадує розмову з хлопцями на автостоянці Дейрі Випп. Лідер, Томі Едісон, рудоволосий і білий, як ванільне морозиво, але те, що він сказав тоді, і те, що сказала Кіша щойно, звучить, як голоси в двоголосній гармонії. Хочете знати, чия мама насправді хвилюється? Смердюкова, ледь не збожеволіла, а копи нічого не роблять, тому що вона алкоголічка. Голі згадує про розмову з Білом Годжесом на сходах його маленького будиночка. Біл сказав тоді. Іноді всесвіт кидає тобі мотузку. Не впусти шанс піднятися нею, поглянути, що там на горі. Хто така Елен Креслоу, Кіша?